В ефірі театр перед мікрофоном. У студії Ольга Лігус. Запрошую у світ античної драматургії, в якому чильне місце належить Аристофану, батьку давньогрецької комедії. Він створив близько 44 творів цього жанру. Одна з найвідоміших комедій Аристофана – «Лісістрата», датована 411 роком до нашої ери. Цей твір названий ім'ям головної героїні, що в перекладі з давньогрецької означає «та, що розпускає військо». У цій назві відобразилася миротворча ідея, подана автором через комічний сюжет. Йдеться про своєрідний страйк жінок, які відмовляють чоловікам у слухняності і любовних пестищах, доки ті не припинять братовбивчу війну. Чи вдасться фінянкам зберегти мир і лад у суспільстві? Дізнаємося по закінченні радіовистави. Коли на Коліаду й Вакханалі, а чи на свято пана їх покликати, не розминутися тоді з тим панами. А нині жінки ще немає жодної, окрім сусідки, що надходить першою. Вітаю, Калоніку! Ілля, сістра, ти теж! Що трапилось? Чого ти, дочка, хмуришся? Тобі не личить брови гнути луками. Що ж, Калоніко, як палаю серцем я? Жіночим нашим горам все печалюся. Вважають, бо занадто нас лукавими чоловіки. Так далебіє і воно. Коли ж сюди зібратись їм наказано, щоб про важливі справи нам порадитись, то спляті не приходять. Прийдуть по-другу. Адже нелегко з дому жінці вибратись. Одна, що чоловіком заклопотана, гукає та рабиню, та з дитиною не впоралася, та з пранням чи сніданням. Але ж інші, важливіші є у них турботи. Що ж це, лісістрату Любанько? Для чого нині на жінок скликаєш ти? Яка там справа? Та велика. І гроба теж? за свідок груба. <головіка> Як же не зібратись нам? Не в тому річ, а то б швиденько збіглися. Та незвичайну справу я замислила. Без сну всі ночі я над нею думала. І річ тонку, напевно, ти надумала? Таку тонку, що для лади цілої єдиний порятунок у жінках лише. У жінках? Ну, не так багато вже й бракує нам. Від нас залежить доля міста нашого. А ні? Пропасти всім пелопонесенам. О, це найкраще, Делебі. Пропасти всім. І беотійці мають всі загинути. О, не зразу всі. Облишка чабу грів для нас. Щодо Афінян, то не говорити му про них нічого. І так все зрозумієш ти. Коли усе жіноцтво об'єднається, всі беотіянки, пелопонесенки і ми, Елладу разом ми врятуємо. Що ж можемо ми, жінки, зробити розумного і славного? Мичі пурненько прибрані в жовтожарих платтях, на рум'янині, в хітонах кемерійських і сандаліях. Від них то порятунку і сподіваюсь я. Від черевичків, хусочок, шафранових, духів, рум'ян і платтячка прозорого. Та як же це? А так, що із мужів ніхто не візьме списи вже один на одного. Шафраном плаття далебія викрашу. Мечів не візьмуть. В кемерійський стрій вдягнуть. Ані клинків. Куплю собі сандалії. Хіба ж не слід було жінкам посходитись? Та ні, клянуся Зевсом, прилетіть їм слід. Побачиш, чи поквапляться Афінянки, що б не робили, завжди опізняються. Але з жінок Примор'я не прийшов ніхто, та із Саламінінок. Ці на човнах своїх, мабуть, аж до світанку забарилися. І ті, кого найбільше сподіваюся, я тут першими побачити. А харнянки теж не прийшли. Дружина Феогенова, мабуть, вороже, чого годиться йти сюди? Але погляньмо, вже надходять деякі. А ось іще інші судять. Гей, сюди! Сюди! А скільки ж з околиці полинної, мені здається, сам полине десь сюди? Прийшли милі, сістрату, ми різістрату не останніми. Мовчиш ти, не говориш, не хвалю тебе. Важлива справа, а приходиш пізнотий. Я пояс, ледве, відшукала, поно. <рив> ну говори, що треба, вже ж посходились. Ні, ще почекаємо трошечки. Хай би отійки та белопонесенки підійдуть. Так, це справедливо, мовиш ти. Та поглянь. І лампіто іде сюди, Спартанку винула лампіто, вітаю я. А як ти гарно виглядаєш, Любонько? Лицем рум'яний і тілом пишна стала ти, Та ти вика задушиш. В ви їдемо? З якого краю таун, молодесенька? Вона як представниця із Беотії прийшла до вас. Час добрий, Беотієнко. А це, дівчатко? О, бір мекорінька, корінь. ти така, така пайненька. А, непогана свідок Зеус, куди не в мене однаково гарнесенька. <сіло> Хто <сіло> <сіло> ж цю юргу жіночу поскликав сюди з усіх країн? Це я. Якого приводу? Чого ти хочеш? Поясни, у чому річ. Скажи нам, що у тебе є важливіше? <сіло> Усе, скажу я зараз. Та раніше у вас, питаю дещо, <риклад> все, що забажаєш ти? <риклад> чи за батьками діток ви не скучили, за тими, що в поході? <риклад> знаю я без чоловіка кожне залишилася. Та ось у враті уже п'ять місяців і вкрата стереже мій бідолашний муж? А він вже вісім місяців у А гамі за воло тільки вирвити і знову за житві. Ви не було його. Чи хочете, якщо я спосіб винайду війну скінчити? Поклянусь богинями. Як треба? то готова, хоч би і зараз я свої вбрання продати і геть пропити її. А вже ж, а як потрібно, то нехай мене розріжуть навкір зараз, на а, а я б, б на та гейтські кручі вилізла, щоб тільки мир хоч там могла я вийти. Ну то скажу я, думки не ховатиму. Отож, жінки, якщо примусить хочемо до миру ми чоловіків, то треба нам утриматись. Від чого? А чи зробите ж? Все зробим! Хоч би і в довелося нам! Отож нам слід від любощів утриматись. Ой. Чого ж це висохнулись? Ще й похнюпились? Стулили губки і чоломи хитаєте, аж мінитесь в обличчі? Ще й заплачете? То згодні чи не згодні? Не вагайтеся. Ні, я не згодна. Хай і далі йде війна. І я клянусь не згодна. Хай іде війна. Ти он як. Ах ти камбало. А щойно ти себе давала надвоє розрізати. Пора щось інше. І вогонь, я з радістю, як треба, вскочу все, що хочеш, крім цього. Та це ж найгірше, місістра Толюбенько. А ти що скажеш? Теж волію вогнище, а ти, мила. Якби ти одна була зі мною, ми б рятували все. Погодся ж ти хоч. Далебі, не легко нам жінкам самим на ложах залишатися. Та хай вже так. І мир також потрібний нам. О, Люба, лише одна з усіх ти – женщина. Якщо ж утримаємось ми, як кажеш ти, о, хай не буде так. Невже настане мир від цього? Так. Клянуся вам богинями. Якщо ви ухвалили це, то згодні й ми. Своїх ми чоловіків, може, змусимо до миру щиросердного і чесного. Але ж про це дізнавшися афіняни, на нас підступно не учинять нападу. Тоді самі про себе ми подбаємо. Допоки є триєри в нас і золото в Акрополі, не будь і ладі мирно. І це також давно вже передбачено. Сьогодні ж і Акрополь ми захопимо. Я доручила найстарішим женщинам, в той час, як ми тут з вами домовляємось, в храм увійти немов з корінням жертвовним. Як так, то річ видимо буде все гаразд. Чому ж того, на чому ми погодились, нам не скріпити клятвою нерушною? То говори, присягуй, ми повторимо. Гаразд. Якою клятвою ти клястись хочеш, лісістрату? Клястись як? Щитом своїм, як клявся ще з хіл колись, ягнятко ловши. Ні, не бойовим щитом нам треба лісістрату присягати за мих. Клянуся Зевсом, добре, я пораджу вам. Великий чорний келих ставте в городном та глек вина за колобу Фасійського, і поклянемось, випить без води увесь. О, о, о, о. Оце та клятва! Що й казати, свалюю! Усі ківша торкніться, лампіто стань тут. Хто-небудь з вас за мною хай повторює, а ви усі цю клятву теж підтверджуєте. Клянусь ні чоловіку, ні коханцеві. Янусь ні, ні чоловіку, ні коханцеві, бажань не вдовольняти. Говориш, бо ну. Бажань не вдовольняти. Бажань не вдохновляти. Бажань не вдохновляти. <реш> Як дівчина безвинна в домі житиму. Бажань не вдохновляти. Бажань не вдохновляти. Бажань Нарум'янина, шафрандовому бля, на рум'яни, рум щоб чоловік мій розпалився пристрастю. Щоб чоловік мій розпалився пристрастю. <свят> на добровільному мужеві <свят> не дамся я, <свят> на добровільному мужеві не дамся я. <свят> Дотримуючи клятви п'юдокраплі все. <свят> Дотримуючи клятви, п'юдокрасе. <свят> а зраджу. Хай водою, хелих сповниться, а зразу хай водою сповниться. Всі поклялись зі мною. Бачить Бог усі! Що там за галас? Що не говорила ж я? Жінки заволоділи вже Акрополем богині. Швидше нам піто до себе йди. І з вашими жінками все як слід ладнай. А тих, що тут покинемо заложниці. Ми ж увійдемо разом до Акрополя і браму з засобами загородимо. А де ж проти нас не позбігаються мужчини? А мені до того байдуже ні сила, ні погрози їх, ні полум'я, ніщо в Акрополь брами не відчинить їм, аж поки так не зроблять, як ми скажемо. І що ти прийде свідок? А як ні, хай звуть гіткими нас і догорні нездатними. Чи прийде край розбещенню жіночому гучним? тим паном Оргієм Сабазія, Адонісієм у жінок на поверсі. Хіба не чув недавно сам у Радія? Тут демонстрат, говорить, чи не час пливти в Сіцілію, а там жінки танцюючи кричать «Ай-ай, Адоніс!» Пропонує він з-за кінфа збройних набирати воїнів. Жінки же з п'яну галасують з поверхів. Ой-ой, Адоніс. А... Так перемогли вони жовч Холозіга всім богам немилого. Оце ж вам невгамовна їх розбещеність. А що сказав би ти, якби... Їх вдачу знав, і лаяли вони нас, і водою з глечиків нас обливали. Ось дежу, мокру ми, нього ми петерішки і пітячі та... трусимо. Клянуся Посейдоном, так і треба нам. Самі ж ми жінкам допомагаємо сваволити. Розпусти їх самі вчимо, а потім ще з їх витівок дивуємось. Оцей доводить до таких от наслідків. Ось я, ваш радник. Я сьогодні йду сюди подбати про платню для корабельників. А тут жінки позачиняли брами всі. А справи це не спинить. Дайте лом сюди. Ох, і навчу ж я їх З зарозумілості. Ти що ж роззявив рота Бевзню й дивися? Оце ти знаєш тільки, що шинків глядиш. А підкладіть, но ломик там під брамою І підважте звідти разом. Я ж і звідси вам допоможу. Даремно ви стараєтесь. Ось я й сама виходжу. То навіщо ж ну? Не ломи треба тут, а думки і розуму. Ну і справді ж ти мерзотниця. Гей, лучник де? Схопити. І зв'язати ззаду руки її. Клянуся, Артемідою, рукою наторкни і заплачеш, хоч урядовець ти. А ти злякався за поперек хапай її. А з ними ти удвох її здолає. Ти. Клянусь подросою, пальцем ти її торкнеш і весь облитий утікатимеш. От ще й облитий! Де ж це другий лучник, дівсь? В'яжи раніше ту, що розбалакалась. Фосфорою клянуся, лиш мізинчиком її зачепиш і попросиш вмитися. А ще чого? Де ж лучник той? Тягни її! Я вас вгамую. Не втекти від мене вам. Клянуся, Таврополою торкнеш її? То я тобі всі патли повисмикую. От знов нещастя. Лучник вже й останній зник. Та ми перед жінками не поступимось. Шикуємось в лави скіфи і сміло киньмося на приступ. Знаєте ж ви! Клянусь богинями! Жінок у нас в засаді аж чотири є загони з ніг до голови озброєних. Вскрутіть же скіф і руки їм за спинами! Сюди відважні бойові союзниці, будлейниці, городниці, перекупки, пирожниці, корчмарки, ладошниці. Тягніть, товчіть їх, всі гуртом їх без безсорові майте, рвіть і дряпайте. Свідчуся, буває, багато зайвих тратиш слів, наш раднику поважний. Навіщо з тими звірами вступати у розмови, хіба забув, як нам вони купелю влаштували. Як раптом викупили нас, і нас і в одежі і не отже не слід, мій голубе, руки вам простягати на ближніх, а зачепиш сам красуйся синяками. Волію я скромнесенько, як дівчина, сидіти. Нікого не покривджу я рухну й билини, хай не чіпають лиш мене, як косу не дражнять. як здолать, зграють цих злих потвор. Як нам цей степ під глум? Дай бігі, понічна! Для якої мети захопили вони цей кранаїв уділ в кам'янім лоні скелі? Недоступно. Не рушу тверді. І святий дівих храм. Аж допитуй про все, та не слухайся їх і дізнайся про всі їх безчинства. Адже соромно буде таку нам тепер залишити без розсліду справу. Хочу й сам я от Зевсом клянусь про одно, що найперше у них допитатися. Нащо місто вони захопили святе і на засови там зачинились? А для того, щоб золото ваше здобуть, і щоб ви воювати перестали. То гадаєш, воюємо за золотами. Так. Все лихо заховане в ньому. Лише для того, щоб міг наживати спісандр. І всі інші, що владу тримають, колотнечовий весь час учиняють вони. Задля цього нехай ми тушаться, скільки хочеться їм. Тільки золота вже, їм ніколи того не вернути. Що ж робити ви будете? От запитав. Ми скарбами почнемо керувати. Керувати скарбами державними? Ви? Що ж ти дивного в цьому вбачаєш? А хіба дотепер не уміли жінки вашим хатнім добром керувати? Ні, це зовсім не те. А чому ж це не те? Для війни нам потрібні ці кошти. Тім той річ, що нам зовсім не треба війни. А інакше нам як захищатися? Ми самі захищати вас будемо. Ви? Ми, звичайно. Оце так нещастя. Хоч не хоч, а врятуєшся йти. ти. Ой, страшне ти говориш. Не гнівайся марно. Все одно те, що треба, ми зробимо. Клянусь вам, Деметрою, вийде лише кривда. Ні, рятунок лише. Ми не просимо його. От тому він ще більш вам потрібний. І чого це усі про війну і про мир почали ви тепер турбуватись? На початку війни... Нам сутужні часи перетерпіти всім довелося. Заважала нам скромність жіноча тоді У діла чоловічі встрявати. Навіть ремствувати нам не дозволили ви, Хоч не все нам було до вподоби. Тільки згодом до стоту збагнули ми вас, Адже часто, клопочучись вдома, Нам чувати доводилось, як негаразд Вирішали ви справи великі. І глибоко у серці ховаючи сум, Мов з усміхом вас ми питали, до якої ж угоди про мир ви дійшли? Що в ухвалах своїх записали ви на зборах сьогодні? Навіщо вам це? огризнуться до тебе, мужчини! Знай своє й мовчи! Ми й мовчали весь час. Ну, а я не мовчала б ніколи. Не мовчала б, то охала й вила б. А я все себе дома я мовчки сиділа. Та що далі про гірші доводилось нам дізнаватися ваші вчинки? І хотіли ми вас розпитати, чому нерозсудливо так ви вчинили? Та лиш звисока глянувши, кожен гукав, чи пільнуєш ти пряжі своєї? Бо гляди не боліла б тобі голова, а війна – чоловіча турбота. Справедливо це сказано, зевсом клянусь. Справедливо це? Ах, ти нещасний! То порадуй, тоді ми негодні вам дать, коли радитись, ви по-дурному... Та коли на усіх уже людних шляхах ми почули одверті розмови, вже немає ніде в країні мужчин, свідок Зевс не лишилось нікого. Лиш тоді ми всієї країни жінки поклялись рятувати Елладу, і жіночі на те ми з'єднали Союз. Та чого ще було нам чекати? І тепер, якщо наших корисних порад ви натомість послухати згодні і так само мовчати, як ми перед цим, то ми вам подамо допомогу. Допомогу? Ви нам? О жахливий, який нестерпні розмови! Замовкни. Будь ти проклята! Перед тобою б я змог, перед поганю з цим покривалом на дурній голові, о, ніколи в житті! Якщо це лиш тобі на заваді, то візьми вже собі покривало моє, та навколо чола чепурненько обвинь і нарешті мовчи. А до того ще й плетений кошик візьми, підтягни поясок і куди чуши, та насільня лузай, а війна, то жіноча турбота. Ну... А як сподіваєтесь, ви припинить колотнечу в нашій країні і заплутаних справ розв'язати вузли. Дуже просто. А як? Розкажи нам! Якщо пряжа вузлами зіб'ється у нас, то узявши її обережно, порозплутуємо всім потроху вузли, то від сіль, то від тіль потягнувши. І війну так же само розплутаємо ми, як не будете нам заважати. Договір вкладемо. Повноважних послів, і від сіль, і від тіл ми пошлемо. То як вовну чи пряжу гадаєте ви, І державні розв'язувать справи За прядінням своїм Нерозумні жінки. О, якби ж то були ви розумні, То й державні діла ви провадили б так, Як ми пряжі пильнуємо і вовни. Як же так? Розкажи. А не сам перед так. Як від шерсті овечої в чанах віджимаємо спершу весь брудми і піт, сліді вам із державного міста повискрібувати нечисть брудну і реп'яхи всі до одного повиривати, щоб в жмутки в ковтяхи позбивалося, все повичісувати дочиста гребнем, повитрушувать гниди з тепленьких посад та гуртом їх підніготь узяти. А тоді вже усіх до одного коша громадян позбирать добромислих, поселенців, захожих до них приєднать, і чужинців до нас неворожих, хто в державну скарбницю не платить боргів, їх до спілки також долучити. І закликавши в свідки богів на міста, що від наших будов розселились, подивитись, як смутно поникли вони, Наче вовни розкидані клапті поодинці. Їх треба нам всіх позбирати І одну з них напрясти куделю. Отоді поєднавши докупи усіх, Згуртувавши усіх воєдино, З них великий клубок намотаємо ми, І хітон для народу зітчемо. Все обурливо справді. Державні діла Ви хотіли б тіпати і мотати Ну чого б то мішатися вам до війни А ти сам про кляту ще не знаєш Та вона в печінках нам подвійно сидить Ми у муках синів породили А ще тяжче у військо нам їх виряджать Я замокний не згадуй про лихо. А до того ж Тоді коли юність цвіте коли радощів хочеш зазнати, Через брань військову Ми самотні спимо. Та не буду про нас говорити. Я журюся Недолою наших дівчат, Що й посивіють В спальнях дівочих. А хіба ж мужчини не сивіють теж? Бачить Зевс, це ніяк не те саме. Хоч і сивий Додому повернеться муж, А дівча за дружину він візьме. А жіночого віку Недовга пора, і якщо не взяли її вчасно, то ніхто не одружиться з нею пізніше, і сидить вона й марно ворожить. Та, звичайно, у кого ще сили міцні? Ще й оцей буде вчить, і коли ти помреш, вже могило готово, купуй лиш труну, а медяника я приготую сама, ось, пов'язку візьми похоронну. І від мене оце ось... Насалом візьми і візьми ще від мене віночок оцей. Що ж стоїш ти і ждеш? До човна поспішай. Тебе кличе Харон. Не затримуй йому переправи. І як мені таку образу стерпіти? От бачить Зевс. До ради попрямую я. Хай всі Побачать, що зі мною зроблено. Не люблю, що тебе мене оплакали. Та постривай. На третій день, ранесенько ми поминки тобі потрійні справимо. ха ха ха Га-ха. ха ха ха ха ха ха ха ха «Що ми їм піддамося, як дамо лише палець їм, то руками і ногами в нас учепляться вони, кораблі вони збудують, і в морський похід на нас попливуть немов Ефеска Артемісія колись, а як ні». На конях прийдуть. Хто опише коней цих? Хто правніший в гонах кінських, як невершниці жінки, що і сідал не сковзай? <риклад> Амазонок пригадай, що мужів воюють кінно, як мій кон змалював. Зовсім вас я не боюся. <риклад> Та ж зі мною лампіто і благородний сменія юна подруга і спів. Тебе ж сил не видно збройних, Хоч сім раз тих скликай, Не діждеш нікого, Всім бо ти сусідам остовіт. А як вчора, в честь Гекати, Мала свято справить я І від сусідів запросити товариство для дітей, Милу й лагідну дитину Беотійського угря. Ні, не можна, ви сказали, Так ухвалено всіма. Та відвикнете ви скоро від усіх таких ухвал. Тільки візьмемо за барки та й скрутнемо в'язи вам». Від ваших дій Чому виходиш з дому ти засмучена? Від ваших дій і розуму жіночого я місця не находжу Все журюся я Що ти сказала? Що? Ах, правду, правду лиш Що ж трапилось? Скажи відверто подругам Казати сором, а ще тяжче змовчати та говори, нещастя не ховай від нас. Горять жінки жагою. Ось вам коротко. О, Зевс. Чого вонаєш, Зевс, а? Що є, то є. Я вже не знаю, як надалі стримувати їх від мужчин. Тікають та ховаються. Щоб їм додому повернутися, приводів вони знаходять безліч. Ось, іде одна. Гей, ти! Куди побігла? Я додому йду. Удома шерсть мілецьку залишила я. Чи не поточить міль її? Яка там міль? Іди назад. Вернуся миттю, я клянусь. Лише на ліжку поваляю трошечки. Не поваляєш і не підеш зовсім ти. То шерсть моя пропала. Так і треба їй. Ой, Лишенко. Ой, лихо, льон нечесений, я залишила дома. От іще одна, спішить додому, треба її чесати льон. Назад, вертайся! Клянуся світлоносною, я тільки трохи почешу і назад вернусь. Ні, не почешеш. Лише одній почати дай, тоді і кожній жінці теж захочеться. Не згодним більше спати я в окрополі, з як змій на варті я побачила. А я нещасна, відсичив, загину тут. Ви щас хвилять і стогнуть, не засну ніяк. От невіжені, годі вам дурить мене. Вам без мужів сутужно, а вони без вас не тужать. О, напевно, не солодкі їм самотні ночі. Потерпіть же, любоньки, часину коротеньку ще протримайтесь. Оракул обіцяє перемогу нам, якщо не забунтуємо. Так віщує він, тож не розходьмось, малодушно, подруги, вернімося в Акрополь, адже соромно нам, любенькі, пророцтва не дотримати. Знайомий? Свідчу з Зевсом, я... впізнала, це ж мій чоловік, кінець і то. Ти знай своєї, розпали, підсмаж його, дратуй, кохай і не кохай улесливо, та пам'ятай про що клялась над келихом. Все знаю, не турбуйся. Ну то я раніше його подратувати постараюся. Ох, я ж його піджарю. Відійдіть на всі. Стій. Хто йде? Застава тут. Хто ж? Я, я. йду. Мужчина? Та мужчина. Забирайся геть. Ти хто ж сама що гониш? Тут на варті я. Поклич Меріну, За всіх богів прошу. Покликати Меріну? А ти хто ж такий? Кінець я. Спіону, чоловік її. Добрий день, друже. Чули в нас ім'я твоє? Не невідомий і небезіменний ти. В своєї ти дружини на устах весь час. Чи їсть яйце, чи яблуко, кінесію. Здоров будь, завжди скаже. О, хвала Бога. Клянуся Афродітою. А зайде річ про вас, мужчин. То зразу ж і вона додасть. Щенята всі. Проти мого кінеця. Кликнеш її. бо що ж даси мені? Клянуся зевсом все, що обваліла ти. Одно ж маю, те, що маю, і дам тобі. То я піду й покличу. Швидше клич її. Дня, як із дому жінка утекла моя, в житті не мав я радості ніякої. Не любий в дім заходить. Весь він пусткою для мене став. Я навіть в їжі радості не відчуваю. Наче пень стою весь час. Люблю його. М -м Кохаю. Та не прагне він, мого кохання. Краще й не клич мене! Що робиш там? Мірінко, солодесенька! Виходь сюди! Ні-ні! Клянуся земсом, ні! Не вийдеш ти, Міріно, і назад ликвінь! Тобі я не потрібна, на що ж кликати? Як не потрібна? Я ж без тебе сам не свій! Піду я! Не мене! То хоч дитини вже послухай. Клить же, синку, нашу матінку. Ой, мамо, мамо, мамонько. Невже тобі не шкода? Це ж дитя твоє, вже шостий день немитий, негодоване. Мені то шкода. Та ось татку байдуже до нього. Іди ж, чудна, візьми Й... дитя своє. О, муки материнські, Йду не витерплю. Тепер вона здається і молодшою, як гляну я, і набагато кращою. А що копилить губи їх та тим жагу-шалену лиш роздразнює. Дитятко найсолодше злого батенька, ну, дай же мамі хоч поцілувати тебе. Турненька. що ти робиш? Нас що слухаєш отих жінок? Та ж і мене катуєш ти, і себе мордуєш. Волі не давай рукам. Та Яфроді вже ти не вшановуєш давненько. Не пора б тобі вернутися? Зевс бачить. Не вернуся, як не змінитись і воювати не скінчити. Ну, то, може, ми це й зробимо. То може, і ми тоді повернемось. А зараз неможливо це. Пропав я. Жінка геть мене замучила. Аж до живого допекла пекла тікає десь Як же стерпіти це І кого покохать Наймиліша з усіх Обманула мене Як без неї маленемовля Годувати де тут рада старшини Афінської, і де Британи? Новина важлива є. А ти хто? Чоловік чи хмара Куряви? Клянусь тобі, молодше, Зевсом вісник я. Із спарти я прийшов, промив, домовитись. Тому-то списа під пахвою ти приніс. Та ні, бо Зевсом свідчусь. Що ж ти крутися? Ну, а тепер розповідай по правді все. Як вам ведеться нині в лакедемоні? Повстав весь лакедемон. І союзники всі піднялися. Не стає лиш цебрик. Хто ж винен, що таке вам лихо випало? Не пан? Ні. Лампітор розпочала усе. За нею би на однім налигачі усі по цілій спарті покляли жінки не допускати чоловіків долон своїх. Ну і що ж ви? Важко ще й казати. Блукаємо, мов, з ліхтарем по місту спотикаючись. Жінки ж наклали на своїй смоковниці печать мовчання, поки договору в нас не буде про замирення з зеладою. Так конь що, то по всій країні змовились про це жінки. Тепер я розумію все. Скажи у спарті, хай уповноважених сюди негайно для переговорів шлють. Я ж в раді чоловічу поясню біду і послів з нас обрати вимагатимуть. Лечу на крилах. Це розумно мовти. Ай, чи є в цілому світі звір страшніший за жінок? Не такий вогонь щадний, не така зухвала рись. О, тому ж бо ти зі мною заповзявся воювати. А могли б ми, бідолахо, в нерушині дружбі жити? Не чіпай мене невчасно. Ми ну, лукаві зроду ви. Дуже мудро і правдиво каже приказка про вас. Ох, Ах, і, з і з ними нам пропасти, і без них ми пропадемо. Та вже час нам помиритись. І ніколи відтепер ми ні вам не зробимо лиха, Ні зазнаємо від вас. Отже, станьмо всі до гурту, І до нових почнімо спів. Будь щаслива з усіх наймужніша жінок. Будь щаслива з усіх наймужніша жінок. Покажи нам, що ти незвичайна, благородна і лагідна, скромна і тверда, і досвідчена, і мудра, і ласкава. Мов захоплені колесом чарів твоїх, полководці всієї лади позбирались до тебе і скруту свою Розв'язати тобі доручають Позбирались до тебе І скруту свою Розв'язати тобі доручають Права не важка, якщо вони це терплять тільки від палкої пристрасті. Побачимо зараз. О, прилинь замирення! Дай спершу руку ти Не силоміць веди їх, не нахабою, як то дурні мужчини з нами діяли, а як жінки, пристойно, тихо й лагідно. А не дадуть руки, хапай за стегна їх. Ось так! Тепер Афінін приведи сюди. Веди за те їх, що вони дадуть тобі. Відходьте ближче всі лакедемоніни. І ви усі, і слів моїх послухайте. Хоч жінка я, я маю досить розуму. Чимало знань корисних я засвоїла. Від старших, від батьків багато чула я. Проте від них лихого не навчилася. За руки взявши, Хочу вас полаяти і справедливо. З одного бокелиха, як рідні, зрошуєте ви жартовники, і у піто, і в пілах, і в Олімпії, і багато де чи варто перелічувати. І на очах у зловорожих варварів ви і міста й людей лади гуте. Оце одно, що мала вам сказати я. Тепер до вас, лаконці, я звертаюся. Завули ви, як переклід лаконянин, Шукав у вівтарях афінських захисту, блідий, як віск, хоч в пурпурному одязі, І благав підмоги. Та воїв збройних аж чотири тисячі Привів наш Кімон в Спарту і врятував її. А ви, заживши від афінян помочі, Їх землю після того ще й плюндруєте? А вам, гадали, я спущу афіняни? Забули ви, що скніли в Руб'є рабському як в поміч вам лаконські стали списники, і багато фесалійських воїв знищили, і багато вбили гіпія В той час в союзі з вами лише вони були, і вас визволили, і замість Руб'я-Рабського вернули громадянський плащ народові. Чому ж колишню згоду забуваючи гризетесь ви і чвар не припиняєте? Чому не миритесь? <ріст> що заважає вам? І ми бажаємо миру. Лише околицю верніть. Яку околицю? У вхід. Давно вже там ми побувати прагнемо. Клянуся, Посейдоном не дамо ми Піли. Піддайте го. А нам куди ж податися? Просіть натомість іншої місцевості. Ну що ж. Тоді віддайте нам те, як його, раніше Хінську бухту, і Мелійський мис, а потім і Мегарські доли пагорб. Не все зараз, клянусь богами, любимі. Та не сваріться за якісь там пагорби. Як так, то починаємо вже на Радумі і запросім на неї і союзників. Куди їх? І без них ми твердо встоїмо. А чи того ж не прагнуть і союзники весь час? Ще й як. Клянуся, дів курами, так само й крістійці, от вам свідок Зевс. Ну, от і добре, йдіть же і очистіться, тоді до міста ми, жінки, запросим вас і тим, що є в коморах почастуємо, взаємну там дасте виклятву вірності, а потім кожен візьме знов жану свою і додому піде. Ну, то швидше йдемо вже. Веди сама нас. Свідок Зевс, мерщі, води. Тепер, коли щасливо все скінчилося, беріть лаконіни своїх жінок, а ви своїх Підійде кожен хай до жінки муж, жона до мужа. А тепер на радощах богів танком прославимо і стережімося, щоб на майбутнє більше не грішити нам. Кличте прекрасну до нас Артеміду, ласку вславляйте ясну, Хоровод цієї. славте владику Нісійського! Славте владику Нісійського! Вакха, що гронами буйних минадоб дарує, Кличте і Зевса, громів повелителя, З ним і дружину прославлену! З, З ним і, і дружину прославлену! Всі божества закликайте, Хай свідками будуть вони незабутливі, Будуть вони незабутливі Нашого миру і щирої злагоди Нам від кіпріди дарованих Нашого миру і щирої злагоди Нам від кіпріди дарованих Аристофана Лісістрата Запис артистів київських театрів 1979 року Ролі виконували Ада Роговцева, Надія Батуріна, Лідія Яремчук, Анатолій Пазенко, Олександра Смолярова, Віталій Ростальний, Богдан Ступка, Валерій Потапенко, Ігор Славінський На цьому я, Ольга Лігу, скажу всім до наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном